ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השבע השביע את בני ישראל, לאמר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה איתכם. ויסעו מסוכות, ויחנו ואיתם בקצה המדבר. ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה, בעמוד אש, להעיר להם ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם, ועמוד האש לילה לפני העם.